До чоловіка, якому готує жінка сніданок, обід і вечерю, якому пере прасує, купає в ванні і чухає спину, жінка почуває те саме, що й до своїх дітей. Чоловік, що готує страву, відкриває маленьке віконце до найтемнішої і найпотаємнішої комірчини жіночого єства. Марго заплющила очі і поринула в сон, оточена фіолетовою ніччю. Вар'ятий вперід скомандував камікадзе і мікроавтобус із соціологічною групою вирушив у поле. Поїздка завжди розпочиналася з оповідей про те, хто кого і як не хотів відпускати у відрячення. Дружина шефа вчинила скандал, чим стерла і без того непевні докори сумління. Він схопив ящик горілки, куплений за рахунок фірми, маленький джентльменський рюкзачок, в якому, як пізніше виявилось, немає нічого, окрім кількох пар шкарпеток із одної щітки, і втік з дому. Дружина Сидоренка навпаки, стала солодкою і покірною. Вона сама склала йому чемодан, напакувала цілу сумку пиріжків, консервації, мила і туалетного паперу, артистично сказала на доріжку «Бережи себе» і ніжно помахала йому ручкою з балкону. Свєдка останній тиждень гасала по місту, намагаючись комусь втулити свого капосного кота. Врешті-решт кіт поїхав разом з усіма в експедицію за рахунок фірми. Лещине відрядження мало назірвалося. І якби не шеф, який за гроші фірми найняв жінку, що доглядатиме за її матір'ю і за суміцництвом, за складним підлітком, то це б сталося. Однак Камікадзе високо цінував лещені здібності до раціональної організації побуту в полі, за розважливість у розподілі фінансів фірми, а також за особисті заслуги в особистому житті шефа. Тож Леська, дещо знервована, проте вільна, сиділа в мікроавтобусі. Вася водій прозвітував, що він віддав на оздоровлення свою також петушчу дружину в один специфічний заклад, до речі, теж за рахунок фірми. Після чого Марго не витримала – і саркастично зазначила, що фірмі варто було б хоч щось профінансувати і для Марго. Шеф пожартував, що профінансує їй хрестини, чим поцілив їй прямісінько в серце. По-перше, Марго насторожилася. ля шеф знає про її вагітність? В лапках. До речі, де були всі? поки вона з андибером грала у велике земне кохання. По-друге, Марго здалося, що її нудить. Вона про всяк випадок обмацала свого живота і трохи заспокоївшись, пересіла із закріпленого за нею місця наперед. На що публіка прореагувала заяложеними жартами на зразок «Ааа, на кисленьке не тягне. Марго з твоїм характером, броненосця потьомкіна, в тебе дівчинка не вийде. Тож марна справа. Марго образилася, сказала тіпун вам усім на язик і усі інші місця і надулася. Їй страх, як хотілося, хоч у пів ока глянути на андибера, проте боялася, тож посилено вслухалася в те, що відбувалося в неї всередині. Тим часом мікроавтобус проїжджав приміськими селами. Вони навмисно не включили маршрут села, розташовані на трасі недалеко від Києва, бо робили по них окреме обстеження.